58. Teletömptem a bergenemet poros ruhákkal és két szuvenírrel. Egy bazárban vásárolt szőnyeggel és egy 30 mm-es töltényhüvellyel az apacsról hoztam magammal. 2013. első hete. Még mielőtt felszállhattam volna a gépre a társaimmal, bementem egy sátorba és leültem az egyetlen üres székre. Hátra volt a következő kilépő interjú. A kiválasztott riporter megkérdezte, mit csináltam Afganisztánban. Elmeséltem neki. Megkérdezte, hogy lőttem-e az ellenségre. Micsoda? Igen. Hátrahajtotta a fejét, meglepődött. Mégis, mit gondolt, mit kerestünk itt? Magazin előfizetéseket értékesítettünk talán? Megkérdezte, hogy megöltem-e valakit. Igen. Meglepődött újra. Próbáltam elmagyarázni neki. Ez egy háború haver, ha nem tudnád. A sajtóra terelődött a beszélgetésünk. Elmondtam a riporternek, hogy szerintem a brit csapni csapnivaló, különösen a bátyám és a sógornőm esetében, akik nemrég jelentették be, hogy gyermeket várnak, erre valósággal üldözni kezdték őket. Megérdemlik, hogy békében jöjjön világra a gyermekük. Mondtam. Bevallottam neki, hogy apám könyörgött, ne foglalkozzam többet a sajtóval, ne olvassak újságot. Azt is hozzátettem, hogy minden egyes alkalommal bűntudatom volt, amikor mégis megtettem, mert ezzel bűnrészessé váltam. Mindenki bűnös, aki újságot vesz, de remélhetőleg senki sem hiszi el, ami benne áll. De persze, hogy elhitték. Az emberek elhitték, és éppen ez volt a gond. A britek, akik a világ legműveltebb emberei közé tartoznak, egyúttal a leghiszékenyebbek is. Még ha nem is hiszek el minden egyes szót, mindig marad bennük némi csodálkozás. Nem zörög a haraszt, még ha minden kizáróan meg is cáfoltak egy hazugságot, a kezdeti hit nem tűnik el nyomtalanul. Különösen akkor, ha a hazugság negatív. Valamennyi emberi elfogultság közül a negatív előítélet a leginkább kitörölhetetlen. Beleég az agyunkba. Részesítsd előnyben a negatívumokat, tekintsd fontosabbnak a negatívumokat, ennek köszönhették őseink a túlélésüket. Éppen erre számítanak az Isten verte újságok, akartam mondani, de nem tettem. Ez nem ilyen természetű beszélgetés volt, egyáltalán nem volt vita közöttünk. A riporter tovább akart haladni, hogy vegaszról kérdezzen. A rossz fiú Harry, ugye? A mulatos Harry. Összetett érzések kavarogtak bennem az Afganisztántól való búcsú miatt, de alig vártam már, hogy elköszönhessek ettől a fickótól. Először is a századommal Ciprusra repültem, amit a hadsereg dekompressziónak nevezett. A legutóbbi bevetésem után nem került sor kötelező dekompresszióra, ezért izgatott voltam, bár nem annyira, mint a testőreim. Basszus, végre, ihatunk egy hideg sört. Mindenki pontosan két doboz sört kapott. Többet nem. Én nem szerettem a sört, ezért odaadtam a fejadagomat egy katonának, akin látszott, hogy szüksége van rá. Úgy reagált, mintha Rolexet adtam volna neki. Ezután elvittek minket egy kabaréba. A részvétel úgy szóván kötelező volt. Bárki is szervezte ezt a programot, jó szándékkal tette. Egy kis könnyed szórakozás a pokoljárás után. És a teljes igazság kedvéért elismerem, néhányan tényleg nevettek. De a legtöbben nem. Küszköttünk, de ennek nem voltunk tudatában. Emlékeket kellett feldolgoznunk, lelkisebeket gyógyítanunk, egzisztenciális kérdéseket rendeznünk. Azt mondták nekünk, hogy elérhető számunkra egy lelkész, ha beszélgetni szeretnénk, de emlékszem rá, hogy senki nem ment még a közelébe se. Szóval csak ültünk a kabaréban, ugyanúgy, ahogyan a katonai sátorban ücsörögtünk. A felfüggesztett életműködés állapotában, várakozva. Sajnáltam a komikusokat. Nehéz dolguk volt. Mielőtt elindultunk Ciprusról, valaki azt mondta, hogy tele vannak velem az újságok. Tényleg? Az interjú. A francba is. Teljesen elfelejtettem. Úgy tűnik, elég nagy feltűnést keltettem azzal, hogy bevallottam, embereket öltem. Egy háborúban. Oda visszakritizáltak azért, mert gyilkos vagyok, és mert közönnyel viszonyultam ehhez. Futólag említettem, hogy az apacs vezérlése a videójátékok vezérlésére emlékeztet, ami így jött le. Harry a gyilkolást a videójátékokhoz hasonlítja. Eldobtam az újságot. Hol az a lelkész?